Jesen meni tuguje, zašto sánjam čemprese, moje cesta ne vode nikuda. Jesen meni cáruje, a u tebi proječe. Nisunce nemozе nemozе kroz oblake. Rano moja, Én is nagyon szeretem ezt a dalt. Annyiszor hallgattam, hogy álmonból felébredve is tudom. A szerbek azt mondják rá ballada, igaz ismert mert olyan szomorú.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 Még az első közt ismertem meg a dalait a 90-es évek derekám baján. És engem is magával ragadott. Amiatt is, hogy milyen remekül énekelte meg a jugoszláv nőket egyik dalában. Pusti puszti módú, ízlédes mika a Lutkica-i ströszta, a Nagysú, a Dányú, Cipőlitze, Blúzice, Kompeticsi és Séri, Bársé Glúpó Biti, Zágyúgyanú Dámú. Amikor ezt meghallottam,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 Udotta, -e, hogy ott nem minden olyan tiszta? Mondhatsz bármit! Ott lenne a helyed mellette! sújtott le újra Gizella. Olyan helyzetbe kényszerített, amiben soha nem akartam kerülni. Ezt ő is nagyon jól tudja. Becsapott. Ostoba voltam, és nem akarom a házasságomat tönkretenni miattta. Mário, Gréti és Lizi a családom. Egyáltalán, hogy jut eszedbe, hogy hagyjam őket?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 Ebben a sorrendben ülnek egymás mellett, K. épp egy hajszányival a férfi felé fordulva.